بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذي يداي كريما سبق سرا اوله سنددیره محله تاالله یو طرریخدل تهځ ذکر کوي او دو منور ځایو کیم د ک کړی ده انسان چې کمدننو دا تسلیم کړه چې زما مربی الله رابولولزت دی زما د ټولو کارونو د ټولو او مور بلکې د سالم انسانیت رجوع غته ده چې ټول اقوام مداغه په تربیت یو کېږي سالم انسانيت پدغه په تربیت کې یو کېږي او هغه ته زموږ داسې ضرورت دی لکه چې ماشوم چې مور او فلارد ته سوی ضرورت تھی. او هر قسم محروبانای کده پلار دینو اغاو مغرا لکی کده مور دینو اغاو مغرا لکی زمان طول و مکمل رجوس ترا اغا تلا او در اما زمان در طول و اختلافات و منازعات او د جگڑ فیصله فیصلہ کا او پاغی فیصلو و نظر سانی کا ان کے اغا سوک یعنی کده بلچاس فیصله بی امم بید آغا فیصله تسکو بورو لانده کو بی کاغای ټیک کنو ٹک تک کنی نو بیاتی کو ندا فیصلو حقدار و پاغای فیصلو نظر زکسانی کو انکه سوکتے اللہ رب بلزدتے سکلا ده انسان ده دری خبر سکڑی تسلیم کڑی ربوبیت تحمانیت مالکیت سکو تسلیم کڑی ز به کوم د تسلیم کولو زه دا, دا, دا یقین راغی چې زبل چا ته محتاج نه ما زما زمما په زندګۍ کې چې کومنه د بلچا د غلامۍ تصور نشته ز به کومنه صرف دا غلامیم صرف صرف داغه وسیم غلامین مده د زمیر دا اواز شو چې ای یا کان عبود چې موږ به صرف چې ستا عبادت کوو د بلچا نه نکوه نو مخ کې معرفت شو او شو شې عبادت شو چه کلا معرفتی تام مراغی معرفتی تا او پا دی دریو صفتونوی اللہو پیجن پا ربوبیت پا او پا ما ایکیت پانی پا دی اللہ رب بلد سکو خوب پیجن دو نو خوب منہ چه زمان محبت پچاس روی دی زین سرابیوی زمان یرا بلو دا غزینوی زمان زما عبودیت زی چه کمدنو آغا دقا متعین شو دا غزش شو متعین شو بس دو بس صرف دا غو غلامیو زما په زډګای کې د بل چا چې کمدنو د غلا سرته سوور که بل سووک ز سر تمه کوي دا بهفضول وي دا شو ف خبره پو شو دا یو رابط دلته داامناسیدي سزی کار کړه دی دویم رابط هغ چې کمنو خو رانی شوور ان خلاب کې ذکر کار کړه دی هغه دا دی چاغې ک کوي چې انسان کې چې کمدننو یو مرتبه په کار ده او سور صفااتو په د تکمیل د انسانیت پای کې یو اخبات الله اخ الله او دا نهتیجده د صحیح علم چې کله د سړ علم شي صحیح شي د دیو بیان او رجوع چاته کې الا الله رب الکبر نو وسې کوم د نو مخکې سې علم څه شو بیان شو اس کی. مجد کی او اوس مرتبه د اخباته لا ذکر کې قران مجید کې واخبتو الی ربهم و بشری المخبتین او تقشعر من هجلود الذین یخشاون ربهم ثم تلل جلودهم وقلوبهم الی ذکر الله دا مرتبه د اخبات ته یعنی د الله رب العزت اطاعت انقياد بس چې د الله رب العزت اطاعت ته یال دا تشبه بالملکوت کنه چې د الله رب العزت حکم تسری پایات چې سالاوي بس اقمنه ذاتي كنو اخبات ال الله نو دا مرتبه ذکر کوي د اخبات ال داځې کم د نو رابط نو رابطونه هتا سوزان نه زوتوي او موږ د مولانا سندي څخه برابر شو پوه شو دوه خبره عبادت ستوي ای عبادت سترا مولانا سندي څخه عبادت اصل کی د عبودیت نه اخلي وجودیت عبودیت عبودیت غلامی ته وی وجودیت سطوی غلامی ته وی په دغې کې د قرآنی شعور انقلاب کې آغاز کړی چې بند قرآنی کریم ټک ټک وې ایک ایک قرآن کریم سے کی مجدد. او صحیح طریقے سراد غیبانی زان سے کی, کی او پخپل زندگی کی او پخپل سوسائیٹائی کی پخپل ماحول کی آغ قرآن کریم عملی کی دیتا عبادت ہو دیتا سوئی عبادت ہو جا فرمائی لی دی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی لی دی اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ چه دی قرآن کریم جمع هم په ما دا او قرآن بیس پا راوول ستا پا جبا هم دا چا دی دا اللہ زیمواری دا ستا سینکی جمع کولم زما زیمواری دا دا قرآن را جمع کول را غرنوولم زما زیمواری دا او دا قرآن ستا دا جبینا بیانوولم زما زیمواری دا نو د نبی علیه سلام د وفات نا رستو با هم د نبی علیه سلام جانشین و امت دا سیوی چې غیقی با قرآن سیوی جمعوي او د غیقی د نا با قرآن سکی گی بیانی گی تک تک قرآن باتی با دا باوی نا دا چې کمدنو عبادت تی دا چه عبادت, دا عبادت نو دا الله رب بلی زد احکامات منل دا الله امر او نهي منل دا الله غلامي کول دا چې کوم ډول د عبادت معنی عام د موږ هم درس کې وایي چې تاسو فکر وکړئ دا د عبادت معنی ها شاغد اطاعت مطلقه اطاعت څه شي مطلقه نو دا د عبادت دلته چې کوم ډول دا مطلب ذکر کړو درمه خبره دل ترغ ی تقدیم سره توحید ثل عبادت یا کا بچا سره تقدیم سره راوی توحید ثل عبادت د مقصد دلته کوم دونو داري چې دا توحید ثل عبادت دا چې کوم دونو سروریت انسان دی حریت د تعال انسان دی په انسانی ماحول کې دو کیسه مټه ادارې یو علمی سرمایداري وي یع نظام ته چې پو یا خلک وي اډیکیټ خلک اډیکیټ خلک دیتا په د سی ال تي چې وکي برحمن اعظم ویل کې چې برحمن اعظم سوته برحمن اعظم یعنی د پوهه خلکو چې په دنیاوي امور او په سیاسياتو په وی کې شریعت پرانا کړی دی نه چې حدیث جلص کې وی وی چې دا خلک پسنګ را غونډه او سامریه او کار څه چلی دا با سنگ راجمه که پا دی با دیزان تابی که سنگه ما غیل دا دی هنر ورزی ما غیل په هنر باندې او په کمال خلق راجمه که دیتا برحانه می زموی برحانه ازم او اردو کی با منگا ته ویو علمی سرمایه داری علمی سرمایه داری دویم قسم تیکداری وی مالی د قداری مالی سرمایه‌داری د ته په انګلیش کې کی کیپټالیزم وې سو ته وې یعنی مالی قوت و ثروتي څه مالی قوت په طریق سره خلق علماء کړي په سوريې سره د مراعاتو سره د زور په ذریعه سره صحیح دا ماده دا کنا نو مادیات و دی نو پا سره سرا خلق مجبورکی چی دی ددسو کی تابیداریو کی د کی تابیداریو کی نو آغی چه کمدنو ملوکیت قائم کی ملوکیت سکی قائم کی نو خپل راج قائم اول غواری یا چه کمدنو د دیده وجه چه ما سرا دا نظام ده غنر ده ما سرا چې هغې سووج نه چې کمدننو لکه زه انسانیت یو کول شو او انسانیت چې زما ډرس کې اوی دا علمی سر معداره نه خلک ې او دویم چې کمدننوشي دی مالی سر معدارغ سره مادیې هغې مادیات چې کمو ورکي نو خلکڅ کوي ددانان تااب کوي نو په ای یا کهابدو کې د توهید عبادت اعلانو کو چې زمونګ برا درې شي زونه ځکر شو. ربوبیت صحیح شو کنه صحیح شو نو دا ربوبیت چي دي نو دا د علمي سرمایدارانو خلاف سومنګله تربیت چا کړې دي الله نظام داسشتا شغر ټول اقوام څخه يو کوي نو موږله د بلچا اونړت او کمال تاجهته او رحمان او رحيم دي نو موږله برکاتوم څخه را کړې دي موږ موږ ماجي ضرورتونو چا سره تړلې دي هغه سره تړلې دي نو موږ باباعتशाही صرف ده هغه منو او غلامي بسرب ده هغه کو موږ د بل شا غلامي نکړو د توحید فی عبادت سبب د حریت د انسان دی سبق د چا دي حریت د انسان دی چې دا چې کمره انسان له حریت ورته اقبال شویلو ادم ازبے بصری سجدی ادم کړ غوھاره داشت وللنظر قبا و جم کړ آدم از بی بسری سجده آدم کرد انسان ده بیوقتیه ده وجنا ده انسان سو اپرا سجده اپرا غلامی اپرا گوهره داشت دیو حریت لرو سی لرو؟ حریت, حریت. ملغلره لرن چگه حریتو آزادیو دی پخ پلسو بادشاو حر... گوهره داشت ولی نظری قبا و جم کرد خواهی چه کم دنو یا اې لمسرمایه دارانه ته حوالہ کو حقوقی ولارتاو کو او یې د مادي سرمایه‌دارای د مالی سرمایه‌دارای مخته تس کو دا د اقبال استلاله کوبان دا یې مخ خلق ته وې چې خلک غلامان کی چې خلک سکی غلامان کی چغې وی جوبې وی تھیوکراسي او کله چې کم دنو هغه مادیات وی چې وی مادیات دې کاغه جاموي یو کوباوی یو جاموي جم جم شید تا ہوئی باز شاہان <متحدث> کیسر او کس را چو وی در خوی غلامی از سگی کم تر بود دو خلامی په خوی کې د سپی نباد تر سگی ندی دم که پیش سگی سر تسلیم خم کر سپی می ندی لدی چی سپی تے سر سکڑی کتکڑی داد ای یا کناب دو دعوتو عبادتو او توحید فیل عبادت أوه. توحید فی عبادت نو دای بیا په یې یا کنه ستایین کی پس شکی یې یا کنه کی دا چې کمونو وعده شو پس شو ژوادا شو نو یې چې موږ صرف تاسو سلطنت منو او تاسو سلطنت پزان راولو دا غیر تعمیل کو داغی بادشایی کهو بل منگ دی ایچا سلطانتو نمانو او دی ایچا بادشایی منگا نمانو ایسو کنه دا آهد شو اوز دا دی آهد تکمیل پکار دی یو ربط مولنسین دی دا ذکر کهی چه دا دی تکمیل دا پارا اسباب و ذرائی سدی پکار دی پوانا شوی دا دی تکمیل دا پارا اسباب و ذرائی پکار دی چمنګه چې کمندونو دا د استاد سلطانات دا وعده پرکو دا وعده څوک پرکو دا رایچ کو دا په دنیا څوک خور کو د دې لپاره مونږ تعلق سره تاسو سر جوړ بل چا سره مونږ تعلق نه جوړ که نه ستای صرف ستانه څوړو ما دا بل زيره چې کمندونو مونږ مددونه نه کوړو ده بل زینم مقدم دونه نوور د یورا بته دیمه در دیم ربات مولا سین دی ذکر ده دا دا اغا داوی چې د دی نه د سلطنت د الله نه اړون کې چې اغه چې کمندل د مخلوق د ترپ نشوی احسانات کلکل یو دنیاوی بادشاہ صحیح ده کنا یو شیطانۍ سلطنت والا هغه چې کمندونو بنده رسو کی یسانات کی خبر ووږي چې ساو کی کی نو بنده د هغه اطاعت ته سي مجبور شي په نوښو قرآن مجید ګور کنن دا به دې ځای نه کې پېساب کاری کی اوس په پات ا سورۃ اخلاص کې احدیت پس سمدیت ذکر کړي دي چت کله احدیت څنګه د اوماني نو د دنیاوی مفادات پتا نه کټکیږي لکه بیا تاسو څوک څه کوي مدد کوي فرض هم نو ورپسې سمدیت را سروړي ا جتون په دې سره پورو کوم بس ته ما سوکا او کومه احدیت تعالک د سمدیت ځما بیا ګورې ذل خبره قومه فقولوا ولو انهم مقام التوراة والانجيل لما ذكرهم لكلومين اها ولو ان الغر تخف ادمكرت مسبلد استغنيت امروا واتقوا لفتحنا عليكم مرغمنا ومن يتق الله يدله ولك ذا رب لديه كل اوليك دلت اياك نستعين من غداوا د مخلوق د احساناتو د وجنا موږ ستاسو سلطنت پر خودو او ور نه اول سرداخ کار کینقلابی جماعت درما درما انقلابی جماعت درما خبرداخ کار کئ چې کو سوق موږ سره احسانات په دینیت کئ چې موږ دغه سوق او اطاعت کوو ودا ته مریزانه داده مریز موږ نه نلري موږ د چا د احساناتو د وجنا <متحدث> دا هغه اطاعت ته تیار <متحدث> نه یو ځکه چې زمون مدد کاون کې صرف سوکته <متحدث> الله دې <دے> دک <متحدث> کما سر احسانات کړي دا دل الله رب العزت په ځل کې چې اولي دې مال نوکار کړې وي دا ما سره دینه کيده ما سره سوکې الله دې پقد احسانات الہیو درار رسول ما تاسته دا نو ځده واسطي احترام کوم شکريه څه کوم ادا کوم خو اطاعت کمال کړي داมูลن سندې دی دا کیږي تاسو کارن غواړم نن چې سوپ مجبوره کیږي د غیر قطاعات څخه زړه سودوژنې سانه ور په لمما اسفون نا د فلمما سکونا دا ماخیا تو فاستخف قومه فأتوا د فاستخف کی څه کویږي د فاده تات کی څه مګنا دندې کنه وه نن کډه وای فا فا تفریعی ده ما قبل تفریده او تاسو وای سیدو مفروونه لې علت د پاره د چای د ما بعد کنا ما قبل د فا دپار د پاره د ما ما قبل فرعونی او تقریر کډه وې حق ک تقریر علت شو د پاره د استغفاب ته قوم د پاره د استغفاب ته قوم او د اسپرفاف د قوم ای لڅو د پاره د اطاعت د فرعون واستخف قوم وفاتو او توته فکر کړه نه نه فکر کړه په قران دی ته وګوره نه کړه فرعون تقریرو کو ویاله سلیم کو واذنه هارو تجری ار سما سر دی یعنی چې سستاده جون ضرورت کیو سہولیات تین ده ما سره دی بللیغاړه ت تحق و کوو د ر جو دی چې د الله سطنت چا قامونو دغه تحقې سر کوو وکوو خو پهدي باندې چېې زور ش نو سرا مادیات شتے. آلی. جی. آلی. جی. لولا مادیات شېلولهی سرتون من ظاحب او جا مولمل ک مختېنی که نه ام انا خیر من هذا ل هو مهن ولا کارو ی نو زما دا نظام خدي که د دور دا اوور تذب دی دا د قانون سردي پو شوې اوس فرعون احسانات مادیات مخې تل نه چې دار سدي ما سره دي زما په نظام ک س کېي میلاوي نو په کار دا د چې تاعت کې سو شي زما و شي د فته خ په کومه هو پهدي قوم خفی په لاقل د دی, دی قریب ته ذهن لاړو بع ته ذهن لاړو نه دی صرف دیته او قتل چې دا مږله را کو نو دا لاس د چاوي د فرراون دي او دا اختیارم د فرراون دی نو قوم خقل شو دا خو د نو نهکرو او د الله اساناتې دی ته سه کول راره سوول پوې که نه نو پدی قوم کما قل شو دین از دیک او قاتل یی دی دنیا ته سکه او قاتل عقبا ثی او نه قاتل نه د دی د وجنی ایت وعد کو فرعون کو ف اتوا ود غیطات عبادتو کنه شو وقومه ما لنا موراسی نی یا کنستاین کی یو قوم د موږ نه داتا ما د منګ باندې د احساناتو د وجد د سکو ایتاعت او غلامی سکو هکو دا د ټو دي پسوري سکی وو تر منګه صرف واسه تا غړونو چې دلای احسانات د ما تسکل تاور سوال نو په دې واسه ته شکریا ادا کو خو زمنګ نه کم دنو ایتاعت د دې کېدله چې مجسیب اجس خدا کی کسی کی کو حضور اپنا سر نیاز جھکانه جائے گا زمبدي خبر جوړې پونه شوي دمولنست این دیچه کمدنی و دی دقیقی خبرت اشاره کرده یا ایا کنستعین کی در ارچه اخفل تاریخی کنن استعانت دازو آده قبرون والا زکر کرده کنن چه صرف سان مدد وارو بلچان نوارو بابا دا جا تاغپ که دوا کابلگرام شیخ صفر رحمه اللہ و تعالی و فرمائل وی اغپ ریک دما او خوزما دا وسرطال کا وی اغپ ریک دما خوزما دا وسرسکا جوزایی دغه نه کې چې ته به اغیرت کړل کا خو ځان له مستقیل توحید دې کنه خبر باندې پوېږي او د وښه مناسب بو سره دا خبرې زوټای لکه خبر باندې پوښي هغه خو بس ثالګه اصل دغه څه نه چې ته بیا غپړې لرې ودونې سکه ژوند مونږ کې مصیبات ته کنه خزا به خر خال درې مونږ به خبره سره مونږه درې مونږه په دې دا نمبر یې وسلو یو څو پوری و یو انقلابی جماعت کې دا صفته نه دراغله چې هغه خپل ضرورت صرف د الله سره وتړي نو تر هغه پورې هغه خپل میشن چې کاندنو کامیاب وله کدی انقلابی جماعت خپل ضرورت د بل چا نه اوغانل نو بیا په دکې اطاعت د غیر سکیږي رازي بیا د انخلاب ملدا د تبهيده یعنی انخلابي جماعت له دا خبر اسه ده په کار انخلابي جماعت له دا خبر اسه ده په کار شاخه کمندونو خپل ضرورت او خپل شي کمندونو چې سدي چا پوره وګړي الله پوره وګړي زما چې کمدنو د جوونډ پول ز وورات پوره کوون ک سووک دی <تضح> الله بن چا سره زما چې کمدنو ایلوکوو شته زما هر سر بهڅوک پوره کوي رب برور پره کوې په د اسباب اسبابو په باه کې به بل چا ار نه کړي خ داس خللایانو نهبی سره چا نه تمه کړي ده داسې ټول ګوره د صحیح دهد شیدرهیم الله باه ذکر کړي دي چې حاج یو پیرا او تقریبا په کمان شو سرسلور سوا کسان او ستو کور نو راووت د سل روپای ور سره سل روپای ور سره او هغه چکم کمدنو په غریبانانو نو تسخین او بیا چې د ټولو نوګه کمزوري کم کیشته و نو پغې کې په خپل کې نهسته او بوډیاسک ته د ټولو نوګه کمزوري کم کیشته و نو بیا ویل چې دا په کمزوري او په زوراوار نه ده را ثاون کې سوکته الله دې ټول کښته سره بیا برغره سیدلیو برابر چې کمند سره شی وو را سیدلیو یا تیمات چې کمرو د انقلابی جماعت ککل چې کمرو پچانی الله تعالی رب العزت دې دې کې حریت د فکر راتللې نشي ځکه چې کله چې خپل ماديات او ضرورتيات بل زنه وګړل مستاد فکر د اغه ځای شو غلام شو اوس په اطاعت او عبادت د اغه به کیږي د دیوژنه بر د دی دیزنه دا فکر ختمول غواړي چې د غیر نه بچ کمنو تما نسایی د دیوژنه مولنا سین دیسه وی چې موږ د شاول الله رحیم الله په تعلیماتو کې دا خبره ذکره دا خبره موږ ذکره چې د غیر غلامی کې ادا به مشرکی چې د مشرک لفظ به په اغه چا اطلاق کیږي چې د غیر څخه غلامی کې او اغه چا به چې کمو د مشرک اطلاات کېږي چې هغه خپل چې کمو ضروریت د بل چا نه ګي او د مح به کی سووکې غلامی غلامي فقط د چاړي دا لاره رب العزت کی او خپل ضرورات چې دي دا فقط د چا نه ګي دا لاره رب العزت نه ګړي په دا چې کمنو شوي مو و دا مونږه چې کمنو دد تعلیماتو نه سکه ده که ور ساه دا اشارات کړ. چې دا نونو نونو د جامی دې نو دی کې اشاره د اجتماعيته دی دی چې د انقلابي جماعت لپاره اجتماعيته ضروري ده که دې قوت خوريږي نو بیا به څنګه له کهارابې شي چې یې کې شومرسوي اجتماعيته وي او یووالوي نو علاوه چې څنګه د دې کامیابیږي علاوه دې سګي کامیابیږي نو دا دا چې کوم د سوره فاتحه لیست اول چې کوم دا مکمل شو چې اول صرف د الله رب العزت خبره او بیا ور سره د بندې تعلق او اخباتوم شو بیان شو بندې چې کوم د خپل خبره ټول خبر سکرا بیان کړه ددا چې کوم د سوره فاتحه نصف اول چه کم دنو سر تسوشو ورہ سید ده اہدینان چه کم, کم دنو شروع کی گی اہدینان چه شروع کی گی نصف ثانی شروع کی او پاغی کے دعا کئی او د جماعت افراد کئی